08-45-709-35 y 08-457-09-37 Estocolmo, Suecia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 Vi tror kommer här, Radio nu, Lys, lys, lyssna För ett nöje i den jord, därför hör på Radio nu, Lys, lys, lyssna Tyngden från det bilder är det bästa Den musik som gillas av det kärsta Så välkommen hit och ho Hör allt det i Don Ja, ni lyssnar på ett program från kulturföreningen Gällarhornet Sverige vakna. Och vi, vi ska spela en eh, skiva som Gunnar har hit. Eh, först det musik och sen så blir det en inspelning av Eh, SPC ljudmixarna är en förening som tidigare sände den här radio här på 88 MHz och, och så inget telefonväcker i nu med samma fara på CF så mycket jag hinner med den här skivan I slutet. Jag vet inte riktigt hur lång den är den sen skivan. En kort paus så kommer den. På vintern sade, åren kommer senare, östen tidigare och sommaren kortare och kortare. Fina vintern är inne, människan trös och jätterna trös och en massa trös. Mödes stenade i vanan, sär.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 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på grunda 1.tk. Vår webbradio dygnet runt är nedradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634 1 Och vår försäljningsverksamhet alltså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 det finns ofta tillgängliga på Skype och då är det då radiogunnar. Vi har också en huvuddomän på internet som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomenen är nadsol.se med en spegel på nadsol.tk. Ni kan också ringa och säga er åsikt till vår röstbrevlåda.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 Sider hos nat som då avtagelte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 amerikansk radiosen och satte med lyssnaren känd och tänkte, observerade vad jag själv kände, att det är någon form av allmän känd, det är en komponent och röster en annan och då kan man ju bygga. spela instrument så finns det ju jaff där man halkar lite på tonerna kan vi säga, det finns ja, marschmusik som är väldigt rakt på sak och enkel då kanske som diskomusiken ibland och. så det är ett sätt att spela kan man säga, om man spelar instrument så är det lite grann att man spelar när man då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 eller man gör det lite för snabbt så det ska kännas lite stökigt kanske det ska kännas fel men allt är inte alltid vad man planerar att ibland så sker ju saker utan man riktigt vill och ibland blir det bättre, ibland blir det sämre eh, jag kan säga så här att som tekniker på radiohuset och även på avlektorn så var ju oftast frågan om att mixningarna inte skulle märkas och att det skulle vara väldigt stängd snyggt, kan vi säga sen när vi sånt så försöker man lighta snyggare men med SPC så Redan hemma i Saltis och sen på och på Venergatan och på, på, på Radio där. Där, där tände jag verkligen gränsen. Vi talar om att tända gränsen vad jag gällde lagar, vilket jag inte ville. Men när det gällde programmen så experimenterade jag och eh, drev det så långt jag kunde. Och ibland så blev det väldigt fult och fel, men...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 Eh, oftast var det krän, allt. det nästan alltid det fanns några mm. annan eh, men det handlade liksom inte bara om att göra det fanns ju en annan tanke jag träffade väldigt många tekniker många ville liksom bara göra snygga tjusiga saker som blev bara snygga häftiga och jag ville nog gå ett steg längre ibland göra sånt men också göra sånt som kunde vara överraskningar eller, eller låta tokigt va? Och, och bland annat att det skulle låta fel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 Ibland tittar in i kameran och liksom börjar prata med studiemannen som egentligen inte ska låtsas om eller vanlig tv. Som bara står där och talar om. Och ibland bara, va? Vad säger du? Liksom. Ibland håller han på sådär. så att De grejerna gjorde jag då på SBC eh, lite samma sak. Det var innan jag hade sett det vid Läden, men De såg jag väl 83 någon gång i New York första gången tror jag. Eh, eller om det är två 82. Men... Eh,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 Det kanske var utanför SPC, men med olika föreningar. Det var flera som sände, satt i varsin studio och sådana där saker. Om man turas om att köra varannan låt var. Någon och... körde jinglar från, från vad någon annan en annan studio och sånt. Så det var mycket sånt där lekande. Och jag såg faktiskt SPC som då får man ställa att prova nya grejer. Och att visa upp olika radiostilar Och att jag anknade till sims som tv-serien att de gör väldigt mycket sånt även om det är inte är direktsändigt, de skriver ju manus och sen sitter de och ritar, eller på sig, att säga så det tar ju, det finns inte spontaniteten på det sättet, men de skriver så att de leker med sitt eget medium, eller leker med sig själva, så att säga. Simson börjar väl då till nio, och det är ju, pågår fortfarande och det är en av de bästa tv-serierna som finns, kan man säga. Helt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 Eh, och förstås Gudmunde Bragarsson Som kanske hade en mera städad Och strömlinjeformad stil man kan säga mycket om dina programmästrar. Det, det var de för det mesta inte. Nej, Nej men det är jag stolt över. Och Som jag ja. sa, man kan inte få någonting om man inte chansar. Nej, precis. Nej, och det var ju liksom det som var finessen med dina. Att det hände hela tiden massor. Ja. Och det blev ju fel ofta också. Det kunde det bli. Ja. Och det, det är ju naturligtvis extra stor risk för att det ska bli fel när man gör tajta mixar. Mm. Att det räcker att att man kommer en tionde sekund fel så låter det väldigt glantigt plötsligt. Ja, <laughs> det, det är den risk man tar. Men det bygger också på att man får grundinställning. Om man får grundinställning att det här ska bli tjusigt och pampit och mm. väldigt ball, då, då, då blir det väldigt pinsamt om det blir fel. Va? Men, ja. men när man leker sig fram så har man, som om man är clown har man lite mer ryggen fri på ett sätt. Det <laughs> mm. mm. kan det bli fel ibland. Ja. Ja. Så att just den här, jag skulle säga att den här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 den utgångspunkten hade nog inte alla utan en del försökte nog vara balla, en del kanske bara härma och en del försökte kanske bli kända eller en del kanske bara tyckte om musiken och en del försökte göra någonting riktigt tampigt och tjusigt för att imponera och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 att jag seriöst under så många år hade liksom närmat mig det här, lyssnat och experimenterat själv och gjort det ihop med kompisar ibland samlat ihop och gjort det ihop med dem och ibland gjort det ensam och hit och dit. Mm. Så, att, eh, så det var inte så konstigt. Och sen gjorde jag det på riktigt för sin egen skull. Jag gjorde det inte liksom, ja, för sina pengar eller, bli känd, eller att det skulle vara häftigt eller ball utan det var. Eh, det var ju snarare tvärtom. Jag tyckte sånt var lite jobbigt. Det som var runt omkring att, att, att stå här runt omkring tycker jag var, bara var besvärligt egentligen. Mm. Men, men så det var liksom för den sidan jag närmare mig det här.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 Nå ja, men vi blev rätt små också så småningom när politikerna grep in i det hela och jag vet inte om vi skulle ta och prata om det, när, jo, det kan hur vi. det gick till när SPC blev stoppade och utkastade så att säga. Mm. Eh. Ja, ska vi börja med det formella eller ska vi börja med det mer ideologiska? Alltså, de stora linjerna är väl som är intressanta. Jag började den här intervjun med att säga att jag, alltså, mitt intresse var att jag själv satt hemma och lyssnade på radio. Och att jag själv började experimentera med att sända 1969-70 när det var 71. Och jag gjorde det hela tiden utifrån lyssnarens perspektiv. Alltså hur den lyssnade upp. Jag hade lyssnat väldigt mycket själv på radio. IAC tog andra när de lyssnade både på radio och på musik. Och jag hade själv då tagit mig i band till, till lumpen och kollat reaktionerna där. Jag hade gått till yrkeskolan och sett känt vibrationer och förstått olika kulturer, så särskilt hur kultur funkar där. Vi hade först växt upp i salvaden och lärt mig den kulturen. Så att hela tiden, min utgångspunkt var hela tiden från lyssnarens, snedsträckprogrammets perspektiv. Och man kan föra långa diskussioner om, så att säga, om man är dörrmatta för lyssnarna eller om man är konstnär, då är det helt sin egen grej, eller om man är någon mellanting, eller om man har båda delarna. Men hela tiden är det liksom det som är utgångspunkten för hela programmet. Men i Sverige har vi ju mera av ett pyramidsamhälle där...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 Och vi fick ungdomens öra och det var ju det som var, alltså det fanns ju små oberoende föreningar, det fanns en enmanskyrka som ses i nära som fick fortsätta va. Och det fanns politiska partier som fick fortsätta och därför att de hade kopplingar till politiken så att grejen är, i Sverige så ska man vara tillhörde etablerade. Eller så kommer man vara så udda så att ingen bryr sig om. Det. Man kan ha en liten udda förening som bara får intresserade, Då får man hålla på. Men blir man populär så då ska man att det etablerade. annars så blir det bli som är oroligt. Och jag, har sett sånt, jag har förstått mycket mer hur politiken fungerar senare, och då har jag förstått varför man vill ha stopp spuse för att vi stod för. Vi var så oberoende.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 och det kan ju kanske låta bra, men det, det är lite det här man ska vara etablerad och inte ha eh, radio eller lyssnarnas intresse som egen sak. Och det är där, i direkt koppling till både Sveriges Radio och även den kommersiella radion tyvärr idag, att det jag alltid har burmat för är ju lyssnarna och eller programmet och eller yrkeskunskapen, hantverksskyddigheten och kärleken till själva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 Nej, det kan jag hålla med oss. om. det är monopol som ett statligt företag eller en monopol som ett privat företag spelar ingen roll heller. Det är ju samma mekanismer. Så där var SPC en... Och det var därför vi blev förbjudna och man ska väl om för stoppa oss och vi överklagade. Det intressanta är att lagens bokstav då var att man ska handla hus och verksamhet ända sen närradio. radio. Och vi överklagade det och visar på och som jag sa, det fanns någon enmanskyrka det fanns några... Hare Krishna som vad jag vet hade mindre huvudsaklig verksamhet än att och närad. Men jag hade ingen lust att stoppa dem och skvallra på dem. Mm. Och det fanns också ett FMACO tror jag som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 Att VPK var emot oss då. Det kommer jag ihåg redan mm. från början. Vill ja, det det ni man förstå. Jag, jag intervjuade ju... Äh... Eh, partiledaren där, vad heter han, Muram som bor på Tyresö, Lars någonting mm. eh, han var ju väldigt negativ uh, och jag hade ju en gång trott att vänstern var för folket det är en helt mm. annan storm <laughs> skulle kunna återkomma <laughs> till sig. Ja. Eh, jag hade ju till och med röstat på Vetekong för jag trodde liksom att det var för liksom folket va, men det insåg jag en gång jag röstade på dem att mm. det var ju ren lögn eh, och sen var ju sossarna emot och det var lite tråkigt för det finns väl många gråsosar som verkligen trodde på rörelsen. Och jag hade ju kommit i kontakt med dem lite högre upp tack vare att jag jobbade som tekniker och inte annat. Och hade sett att ibland toppen lite bland såsarna så fanns det nästan en form av elitism där man nästan såg ner. Det var liksom ungefär som man körde över sina egna väljare lite grann. Va? Det var lite mm. lite diffus grej jag kände på mig. Och det gjorde också en konstig situation för att jag kände att jag speciellt var underifrån och för folket, vilket mm. det var. Och då var det, och sen då var det lite konstigt att liksom många som var, röstade vi eller röstade på Sossarna då eh, trodde väl att deras parti stod för det som var för folket och det, mm. vilket de inte riktigt gjorde VPK mindre än vad Sossarna. Sossarna har ju mer haft en äkta strand kring oss folket än vad VPK har mm. haft kan man säga då. om mm. retoriken har varit tvärtom men eh, vad jag sen och då var det så här att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 vi gick inte att göra den på band, så att det var Amen. vi levde och dog med det. Men du nämnde, nämnde A-lektronik förut jag arbetare. Och Ibra radiosprogram gjordes ju där bland annat. Hon fick det alltså band i tanker och sändes därifrån och kunde höra sig hemma. Och det var mycket i Philadelphia, flykrörelsen och. Eh, Levi-Peters-stiftelsen var väl också inblandad där. Ja, just det. Och de sände till och med pirater från vattnet, tror jag. Har på. Eller, eller Radio fall var ju redan någon gång på 50-talet. Så att de var ju före Radio Nord och Radio Syd till och med. Med vissa av de här sändningarna. Ja, jag undrar om det stämmer. Det tror jag inte. Det kan ja. vi kolla. Men ja. det var jag har fått på för att smylla när jag har läst ja. lite om det här. Ja. Men det, det var inte det som var det viktiga, men det var ju där då Janik Viktröm i närheten till uh, de frireligiösa, uh, de hade ju försökt att sända i Sverige så, det i Sverige så, var väl vänsterbryta väldigt negativt till religiösa program i allmänhet. Ja. Och uh, det var väl därför de bland annat hade sänt ifrån Tangier. Ja. Och uh, så där fanns det ju, och jag har ingenting emot dem och uh, anser att de är mycket god kraft i samhället. Uh, rent allmänt så jag mm. tycker var synd att de inte hade att Sveriges Radio var så vinklat och liksom inte kunde återspegla den andliga delen mm. mer än vad de gjorde när enstaka morgonandakter då var nu. Ja det ja. har ju blivit ännu mindre av det Numera <laughs> mm, Men de har nått religionsreligionsbevakande ja, ja, program? Har... Ja jag måste snart ner det här intressanta programmet när Gunnar ska komma in. Det är alltså kulturföreningen i Alarhonet som har sänt och ansvarig tidigare Gunnar Andersson. Det, det är den 29 juni nu, eh, 2013 kanske man ska ange också. Men jag sätter på till det så att vi får se klockan sex om det kopplas in i Gunnars Hej så länge. Precis som många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 med tio ägare, vad jag vet. Och nu har vi två ägare var, som har fem stationer var. Och jag ja. tror faktiskt att en del av de politikerna har varit med på det, har tänkt så redan från början. Och givetvis så har ju de här stora ägarna velat ha det så kan man ju förmoda, det ligger deras intresse det är ju konstigt annars mm, mm. men då får vi alltså en monopolradio igen och det jag tyckte var så tråkigt med det är så tråkigt med Sveriges det fanns vissa nackdelar med att Sveriges Radio som var en monopol på, på gamla tiden det finns vissa nackdelar med alla monopol där man tänker inte på hur man låter att det verkligen surva lyssnarna och att kvaliteten är hög utan man tänker mer på sin egen hur man sitt till lilla jobb att man gör karriär och har det bra det och sådär mm. va det fanns sådana avvarter på Sveriges Radio och de avvarterna kom ju i då i, nu har vi bara två ägare till reklamradistationer i mm. Sverige mm. I, stort sett. Mm. i stort sett och då får vi liksom samma utveckling där också, det springer att de på på pappet är kommersiella. Då vill tillbaka till det. Jag kan väl misstänka också att de här två företagen då att de ja, gör upp med varandra rätt mycket om hur, ja. hur hård konkurrensen ska vara för att det ja. gagnar dem båda. Ja, exakt. Inget ont om Sveriges Radio. Jag ska själv göra program där. Inget ont om Bonnie och Stenbeck Jag ska själv göra program där och tio oss med det. Ja. Men jag märkte avvarten.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 Där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt i de här familjerna. Och det är min inte bara där. Det är överklykt att se klippsen. I din urbaraste skinkarna på Cessins. Jag tog en kopp te häromdagen. Och det är så att kan. För vad vinobla, som skunka och sabla nu sveper sig stans parvelussor i sjok av gråverk och iller för vad killer för killar och jag som är fälls och vi gick i snok. Men man ger omskådar både opossummar och pingvinerna när nätskarna jamar av en hund skäller till jag har hört han att det har kommit en kandidat till blivit ut i våran handtag så sass i i den nabolade kornalen kommer kom en platta kom fotta medan kungligheten kämpar för att synas radikal har man så lika börja verka filial till Kvarn Gotta korsat först en av modellen Anno Datsual herr från platten och fanalgrin Näsar för naftalinerna De vädrar Och försvinner Och som tax Och framför gryt Så i vägen Kommer inte En katt i belhelmlinna De motar för hög ut Med paraplyt Undantaggörs Livet visar det är ofrälsedamer som har skinn på näsan och armbågar, vassa som spjuter och som gett sig fanken på att vid havkoren ska de segla in och leka med lillprinsen själv till det. I Sandhams regattan var det fint som han Med Olav och Astrid och exprinsar på miljard där stadsen så var dassen var utsmyckade med fandajk och kor. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linerna. Mot klubbhuset som så så hördes ett ro. KSSS släpper inte en kapp i den här Till segling och klasskillnad hör ihop. Monarkien triumferar.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 De har kommit en kattryckare här med Lidra. En sju dagars hårdsorg i randdäkte bjud. Kungligheten här i Sverige är upplandad med en massa tjej och en royalist är ständigt i Sverige. jag har aldrig emot omgivning till havet i riskerar att träffa grevinorna Luxemburg Karl-Johan med har nog råkat värsten i eländet veckosjournalen och jag det är så. Men det är inte vanständigt att Karl Johans ska åka in ute i året runt. Jag nog litar på prins Bertil, men han far med flygmaskinerna ner till rivieran så ofta att jag har börjat ana att det har kommit en katt i de här bedivarna en till Nej. då skulle jag dö av så lag jag släkting har i Skåne baronessan Rammel, nästan rammeln på de alldeles där påten som stampfräger sitt ben. var är på väggrövets kloster. Vid ett folkparksplan stannar och betraktade av friv. Det är två Jag affischer bland sådana som går på liv. ett, hans knäppade Titta, det har kommit! En kaffin som är glidda! En krona som trö, lyckans jul och dans. Förr var mannen kaxig. Han slängde sin börs med förstliga är till sina liv egna. Men denne varor har betalt för han är gagsig av tjänstefolk, barn och i en atmosfär utav svett och kron och vad ska man trosen om den gren från rosen som skottar i obravalet hon glöms av anor bland ofrämse svanor, med köbricka väntar sin tyngre att den. ballerinerna i svansen. Tröka sig som kaninerna när äntligen den anliga svanen får plats. Ja, då hoppar ur kulissen en kapp i den här Och svenska, pavlovska, fru rats. Ja, ni kan ta och skriva till oss då på adressen.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 Huvudarmenen är natsol.se med en spegel på natsol.tk Ni kan också ringa och säga er åter på året för er med låda. Ni ser väl möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid och jag även att få medverka i radio på telefonnummer 0225 60 143 022560143 143 Och äh, Det är alltså 1.tk Det går bra att lyssna på Netradion också via Gunnar Jag 1 2 En spegel med massa länkar Adressen man gäller honet box 42 021 126 12 I Stockholm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 Inte vill ta sig först Det du vill ha Har, eh, dragit hög så eh, maximalt med reglerna här så att jag blir alldeles lonörd i öronen faktiskt. Men eh, vi kör live här från Dalen i alla fall. Slingan var inne ett tag med pianoklink där. Och nu har vi höjt upp så att det blir mycket starkare och högre volym här. Men mina öron mina öron. Vi kör bara till 18.30 här. Men ni kan faktiskt ringa på 0225 med 60, 143. Vi hinner med något enstaka samtal här. Vi kör bara 2018 Och det har varit en del teknisk problem till och från och så. Och man, man måste lära sig det här. Och ja, nu är vi mycket starkare. Vi kör utan equalizer. Det blir lite mörkare med kraftigare ljudtryck här. Så att mina stackars öron här. Men vi har kopplat in telefonen i alla fall. Så att ni eh, har 10 minuter på er att ringa. Och... Eh nu har vi mycket stark signal från telefonen faktiskt. Det, det gäller att ställa in olika värden och sånt här. Så att vi nu kommer ut i sanningen. Har ni tio minuter på er. Ett kort samtal hinner ni med på 0225. 60 143. 0225. 60. 143. Ni har några minuter på er. Vi kör bara till klockan 18.30. Vi kör live från Dalarna. Slingan var inne. Och eh, vi har fyra datorer här. Och det finns en dator som tyvärr upprepar allting. Vi, kom... vi släpper ut fram ett samtal här. Ja, välkommen. Hallå, hallå. välkommen. Nu pratar jag längre ifrån telefonen det Blir det bättre då? konstigt i raden i alla fall där. Men vi får ta och köra lite äh, häftigt här på slutet då. Gunnar Andersson är ansvarig utgivare här. Jag måste kolla vad det var som alltid led till... så alltså, konstigt det är faktiskt. Äh, vi hörs nästa lördag klockan 17.00 om det var jävla rånets närrådor här. och nu blir det dans varje lördag ger poterdemet går nu ingen fel men Joana kavrar i mitt alla sina händer Du verade grina så de visar sina händer Joanna drar upp på bergen i draget då blir det jazz inte ljudande baget och alla går det pigg liksom alla går det drängar känner melodien liksom alla taktstängar Joanna spelar så borta blir åt det blir slått. Vi trivas ju bäst när det livat är Fast det är med när som våra går till Och en väldan inte vara ledsen för det Dansa det kan alla både kärringar och kuddar Så att man tycker mellan att och sten och stubbar Åren och kämmel och dramm Dansa det låter i min sent Över gamla fia så är där och skolka Killar inte i bedan är det hela folka man, du är sjuktig och jag 75. Så ska vi jasta med gamla unga fem. Jag fick telefon från brorsjan att det var illa ställt med morsan och han tyckte att jag skulle funda mig hem. Jag tog planet ifrån från Rio samma morgon klockan tio och var hemma kvällen efter att över fem. När jag såg min gamla mamma, jag tårar och jag stamma, hon försökte le och ville hålla min hand. Doktorn sa att det hänt vid busstationen När hon hämtat folkpensionen Slogs hon ned av modiga män Att de sen fick några dagar i buren Där inte botat kalltrakturen Och de där redan var i igen Är det sant att Har förgiftat politiken